bilal alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والصلاه الله سبحانه وتعالى neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala idolikuje Neka je salavati selam na Allaha, poslanika i miljenika Muhameda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosledno slijede do sudnjeg dana. Draga braćo muslimani i sestre muslimanke, post mjeseca Ramazana veličanstvenje je ibadet, poseban ibadet. Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi Kutsiu kaže za post: Doista je post za mene Post je moj ja za njega posebno nagrađujem. Shodno tome, svaki vjernik i vjernica trebali bi maksimalnu pažnju posvetiti svome postu. Postu u mjesecu Ramazanu i ono što je neobhodno, o čemu trebaju povesti računa, jesu sljedeće stvari. Prije svega, svaki vjernik i svaka vjernica trebali bi donijeti nijet nijet da će narodni dan postiti i taj nijet donosi se u toku noći, odnosno prije negoli nastupi sabahsko vrijeme, prije negoli nastupi prava zora. Jer je Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi vasallam rekao doista ona i koji ne donese nijet noću takvome i nema nikakvog posta. Dakle, shodno ovom hadisu, vjernik i vjernica trebaju donijeti nijet namjeru da će naredni dan postiti u toku noći, odnosno prije negoli nastupi sabahsko vrijeme zora. I neobhodno je da se ovaj nijet donosi za svaki dan ramazanskog posta. Vjerniki i vjernice bi trebali nijetiti na svakom sehuru prije negoli nastupi sabahsko vrijeme, prije negoli nastupi zora, da će svaki, dakle, naredni dan mjeseca ramazana provesti u postu jer je svaki dan Ramazana zaseban dan, odvojen dan, poseban ibadet, i stoga bi trebali vjerniki vjernica nijetiti donositi nijet za svaki dan ramazanskog posta. Nije dovoljno samo na početku prve noći ili kod prvog sehura mjeseca Ramazana donijeti nijet da će se cijeli mjesec Ramazan postiti i slično, već je neobhodno za svaki dan Ramazanskog posta da se donese nijet. Veliki islamski učenjak Ibnul Munvir Rahimehullahu Teala kaže islamski učenjaci su složni u mišljenju da je potpun post onoga koji svaku noć donese nijet. Odluku za post u mjesecu Ramazanu i tako posti. Dakle, svaku noć prije zore svakoga dana donosi se nijed da će se taj dan postiti. Tokom Ramazanskog posta vjernike i vjernica trebaju se sustegnuti svih stvari koje utiču na ispravnost njihovog posta, koje mogu dovesti post u neispravan da se taj dan poništi, da taj dan posta bude neispravan, da se pokvari taj dan ili dakle da se umanji vrijednost posta toga dana. Dakle, postupci i radnje koje utiču na ispravnost posta i koji se postač mora maksimalno klonuti tokom dana dok posti, jesu sljedeće radnje. Prije svega spolni odnos Spolni odnos i ovo je najveći prijestup koji se može učiniti tokom posta mjeseca Ramazana, dakle u toku dana dok se posti. Ovo je najveći prijestup i ogroman grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ukoliko ga musliman i muslimanka počine, ukoliko musliman sa svojom suprugom dok posti u toku mjeseca Ramazana, tokom dana bude imao spolni odnos, dakle učinio je ogroman prijestup, učinio je veliki grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala i treba se za takav prijestup iskupiti. Kako? Spomnije se u hadisu da je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jedan od njegovih drugog azhaba došao i požalio se na spomenuti čin da je tokom mjeseca Ramazana u toku dana imao odnos sa svojom suprugom. Pa mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme naredio da oslobodi roba. Nakon što se čovjek izjasnio da nije u mogućnosti Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem Naredio mu je da posti 2 mjeseca uzastopno. Da posti dva mjeseca uzastopno. Pa je također čovjek rekao da nije u mogućnosti da posti. Nakon toga Allah, poslanik sallallahu alihi vasallam, naredio mu je da nahrani 60 siromaha. Dakle, spolni odnos tokom dana u mjesecu Ramazanu utiče na pokvarenost posta. Utiče, dakle, na post biva pokvaren toga dana i neobhodno je da se čovjeku koliko dođe do toga iskupi na spominuti način. Zatim, vjernik mora se čuvati svojevoljnog namjernog izbacivanja sperme, odnosno ejakulacije, odnosno svega onoga što može dovesti do toga, poput strastvenog poljubca, poput zabavljanja, samozadovoljavanja i sl. Allah subhanahu wa ta'ala u hadisi i kuciju, Govori da vjernik dok posti ostavlja hranu, ostavlja piće, ostavlja svoje strasti radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Što se tiče muškarca koji se može kontrolirati, koji može obuzdati svoje strasti, nema smetnje da poljubi svoju suprugu, da se zabavi s njom i sl. Aisha radi Allahu ta'ala anha, pripovijeda nam da bi Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem dok bi postio, znao poljubiti neku od svojih supruga i znao bi se zabavljati s njom, nekom od svojih supruga. Međutim, kaže Ajša radi Allahu te alanha, Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem od svih vas muškaraca znao se najviše kontrolisati, obuzdati svoje strasti. Što se tiče poluciranja u snu, ukoliko muškarac Ukoliko musliman zaspi tokom dana, odmori malo dok posti, pa u toku sna dođe do izbacivanja sperme, to dakle ne utiče na ispravnost njegovog posta jer to nije učinio svojevoljno namjerno. Treće čega se vijednik i vijednica trebaju dobro čuvati tokom posta, dok poste u mjesecu Ramazanu jeste konzumiranje hrane i pića. Jeste konzumiranje hrane i pića korištenje hrane i piće, dakle jelo i piće, u toku dana kvari post. Kvari post, ukoliko svojevoljno, namjerno, vjernik, vjernica posegnu za hranom, dok poste, taj dan posta biva poništen, biva pokvaren. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجرُ ثُمَّ أَتِمُنُ السِّيَامَ إِلَ Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati noć od dana. Tada se sustegnite od hrane i pića. Ne konzumirajte hranu i piće sve do noći. Onda, kada nastupi noć, možete ponovo jel, jesti i piti. Zatim, ono što utiče na ispravnost posta i čega se vijednik vijenca dok poste moraju čuvati jeste namjerno povraćanje, izazivanje povraćanja i povraćanje. Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao koga nadvlada povraćanje, takav ne mora napostiti taj dan. Dakle koga savlada, nadvlada ne namjerno povrati i slično, takav ne mora napostiti taj dan. Međutim, ko namjerno izazove povraćanje on mora napostiti taj dan. I islamski učenjak Ibn-l-Mundir Rahimahullahu Tala kaže svi islamski učenjaci su složni, jednoglasni su u mišljenju da namjerno povraćanje kvari post. Također, ono što utiče na ispravnost našeg posta dok postimo i ono čega se moramo dobro čuvati tokom posta jeste namjera, odluka, čvrsta odluka da ćemo prekinuti post. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao inna mena'malu bil niyat. Doista se sva djela vrednuju prema namjeri. Pa ukoliko čovjek, vjernik ili vjernica, musliman ili muslimanka, muškarac ili odluče čvrsto u toku dana dok poste, da prekinu post, makar i ne posegnuli za hranom, pićem i sličnim što kvari post, ukoliko su čvrsto odlučili da će prekinuti post, njihov post biva pokvarn. Njihov post biva prekinut. Stoga, dobro se čuvajmo, rasprava, svađa jeli, i sl. Kada čovjek nakon svađe, nakon rasprave, izgubi živce, izgubi jeli, pamet, pa mnogo šta jeli, kaže, mnogo šta uradi, pa može čak i da naumi da namjeri da prekine post. Dakle, namjera, čvrsta odluka da će se prekinuti post, kvari kvari post. I dakle, ono što utiče na ispravnost posta jeste kod žena nastupanje menstruacije, menstrualnog ciklusa i također porođaj i nakon porođaja izlazak je krvi kako se to zove stručno jeli, pojava pojava nifasa. Allaho poslanik sallallahu alihi vasallam je rekao kada žena dobije menstruaciju, ona niti klanja, niti posti. Žena kada dobije menstruaciju, menstrualni ciklus, niti klanja, niti posti. Zabranjeno je ženi u takvom stanju da klanja i posti. Kasnije će, kako stoji u drugim hadisima, napostiti propuštene dane u tom menstrualnom ciklusu dok namaze neće naklanjavati. Dakle, vjernik i vjernica tokom namazanskog posta moraju se čuvati ovih postupaka, ovih radnji, ukoliko nešto od njih učine nenamjerno i zaborava, samo neka nastave postiti. Dakle, konzumiranje hrane, pića i zaborava, ne kvari post. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika, wasalam, ko zaboravi da je postač, Pa jede i pije, neka nastavi sa svojim postom, doista ga je Allah subhanahu wa ta'ala nahranio i napojio. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da praktikujemo ono što naučimo iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mubarek mjesec Ramazan olakša da ga ispostimo na ispravan način i da nam podari potpunu nagradu za ovaj veličanstveni ibadit. Wa alhamdulillahi rabbil alimin. Wa salilahuma la nebina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa sallamu Allah, Allah, Allah